Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ 24 Монджак стояв, погойдуючись на хвилях, так як може хитатись човен, збудований для швидкості. Ослаблені канати та такелаж стукали й бились общогли. Цей корабель не любив стояти на місці. Дощ розмивав поверхню моря в хмарно-сіру пляму. Усі мовчали. Минув тиждень відтоді, як Квентін і Поппі повернулись з Небуляндії, несучи звістку про майбутній магічний апокаліпсис і справжню природу ключів. Довга каюта, де вони їли, була наповнена звуком крапель, що барабанили по палубі зверху. Так що їм у будь-якому разі довелося б майже кричати один на одного, щоб бути почутими. Вони збирались знайти останній ключ. Обов'язково. Просто ще не були впевнені, як саме це треба робити. «Так, давайте ще раз пройдемось», сказав Еліот, підвищуючи голос, щоб його було чути крізь дощ. «Такі штуки завжди працюють за правилами. Їх просто потрібно з'ясувати. Ти пройшов із Джулією?» Він вказав на Квентіна. «Але не взяв із собою ключ». Ні. Чи міг він випасти до того, як зачинились двері? Чи може він бути на газоні твоїх батьків? Ні, неможливо. Квентін був у цьому майже впевнений. Хоча ні, абсолютно. Вони б обов'язково побачили його на тій траві. Але ти обшукав ту кімнату і не знайшов ключа, вірно? Верховний король повернувся до Бінгла. Не знайшов! Але як тільки ви двоє, Квентін і Поппі, пройшли до Небуляндії, ключ залишився тут, на цій стороні. Вірно, додала дівчина. От тільки не треба казати, що він теж зник. Ні, він у нас. То що з ним сталося, коли двері зачинились? Спитав Квентін. Він так і залишився, висіти в повітрі? Ні, він упав на палубу, коли двері зачинились. Бінгл почув це і підняв його. Розмова зупинилась. Дощ барабанами заповнив тишу. Не було ні тепло, ні холодно. Палуба зверху була водонепроникною, але повітря стояло таке вологе, що Квентін відчував ніби промок наскрізь. Кожна поверхня була липкою, усе дерев'яне розбухло, навіть його клята ключиця. Почувся похмурий скрегіт, коли люди мощувались на дерев'яних стільцях. Над головою Квентін почув кроки якогось бідолахи, що вартував на палубі. «Можливо, це якийсь простір між вимірами. Можливо, він туди впав. А я думала, що не Буляндія, це проміжок між вимірами», – сказала австралійка. «Так, але існує й інший, коли портал розривається. Але б ми це побачили». Мунджак тихо застогнав, гойдаючись на місці. Квентін хотів би, щоб Джулія була тут. Але вона лежала з лихоманкою внизу, яка могла бути пов'язана, а могла і не бути пов'язана з усім іншим. Дівчина була в такому стані відтоді, як вони боролись за останній ключ. Вона лежала на ліжку із заплющеними очима, але не спала, дихаючи швидко і поверхнево. Квентін кілька разів на день спускався, щоб почитати їй, потримати її за руку або змусити випити води. Здавалось, Джулії було байдуже, але Квентін все одно продовжував це робити. Ніколи не знаєш, що має значення. «Отже, ви обшукали весь острів після?» – запитав Квентін. «Ага», – відповів Еліот. «А можливо, нам варто покликати Ембера?» – запитала Поппі. «Покликати його?» Це вилетіло з Квентіна більш злобно, ніж він хотів. «Сумніваюсь, що це дуже допоможе. Якби той клятий жуйний міг дістати ключ, він би просто зробив це і залишив нас ні з чим. Але зробив би він це?» – запитав Джош. «Мабуть, він теж помре, якщо Філорі зникне». «А хто такий Ембер взагалі?» – запитала австралійка. «Я маю на увазі, я думала, що він бог, але він не схожий на тих срібних хлопців. Я думаю, він бог цього світу». І ніде більше, пояснив Квентін. Така моя теорія. А ось зрібні боги, вони боги для усіх світів. Квентін щоранку прокидався, очікуючи знайти магію, вимкненою усюди, типу через неоплачений рахунок за електроенергію, і філорі, що руйнуються навколо, як в останніх днях Помпеї. І вони, звичайно, добре пливли, або принаймні до сьогоднішнього ранку. Адмірал Лакер знайшов захований у таємній дерев'яній шевці чудовий парус, який ловив як світло, так і вітер. Квентін впізнав його. Такий був у Чатвінів на борту Свіфта він обвисав більшу частину ночі, але вдень він роздувався як під час шторму, і майже самотужки тягнув корабель уперед, потребуючи лише підлаштування відповідно до кута сонця. Усе це було добре. Але Філорі не виконувала своєї частини. Вона не віддавала ключа. Усі дива, здавалось, ховались. За останній тиждень вони досягли досі невідомих островів. Вийшли на незаймані пляжі, проникли в задушливі мангрові болота. Навіть піднялись на шалений дрейфуючий айсберг. Але ключів не знайшли. Вони не просувались уперед по завданню. Їхня теорія не працювала. Чогось бракувало. Ніби з повітря дещо зникло. Квентін напружено думав, що це може бути. А ще не переставав йти дощ. Після цієї зустрічі Квентін змусив себе зробити перерву. Він ліг у каюті і зачекав, поки тепло від його тіла пошириться вологими теплими простирадлами. Було занадто пізно, щоб дрімати, і занадто рано, щоб заснути. За вікном сонце сідало за край світу, або мало б сідати. Але цього не можна було розгледіти. Небо та океан не відрізнялись одне від одного. Світ був однорідно сірим. Хлопець дивився на нього, гризучи край великого пальця. Погана звичка з дитинства. Його розум дрейфував у порожнечі. Раптом хтось заговорив. «Квентін!» Він розплющив очі. Заснув. За вікном темно. «Квентін!» Знову хтось промовив. Отже, не сон. Голос приглушений. Ніби ні звідки. Юнак сів. Це був м'який, андрогінний, невиразно знайомий голос. Він не звучав якось по-людськи. Квентін озирнувся, але знаходився у каюті сам. Це хто? Запитав він. Я внизу, Квентін. Ти чуєш мене через решітку в підлозі. Я в трюмі. Тепер він упізнав. Він навіть забув, що ця істота на борту. Лінивцю – це ти? А чи має він якесь інше ім'я, крім лінивець? Я подумав, що тобі, можливо, захочеться мене відвідати. Квентін і не уявляв, що могло наштовхнути лінивця на цю думку. Трюм Мунджака був темним і пахнув вогкістю гнилью й трюмною водою. А також, якщо на те пішло, пахнув лінивцем. Загалом було б добре порозмовляти з цією твариною прямо тут з каюти, або взагалі не розмовляти. І господи, якщо він міг так чітко чути його, то ця істота, мабуть, підслухувала усе, що відбувалось в каюті з того часу, як вони покинули Вайтспаєр, і він почувався трохи винним перед лінивцем, бо не приділяв тому багато уваги. Відверто кажучи, ця істота була нудною. Але все ж, треба виявити до неї певну повагу, як до корабельного представника балакучих тварин. До того ж, в трюмі було тепло, а нагальних справ немає. Хлопець зітхнув, скинув простирадла, узяв свічку та спустився вниз. Трюм був порожнішим, ніж він пам'ятав. Це все через рік, проведений у морі. Чорна вода хлюпала у каналі, що проходив уздовж підлоги. Лінивець був дивною істотою. Завдовжки, мабуть, чотири фути, з густою шерстю зеленувато сірого кольору. Він висів догори дригом, зачепившись своїми руками за дерев'яну балку на рівні очей. Товсті загнуті кігті міцно трималися за неї. Погляд його свідчив про еволюцію, що зайшла занадто далеко, купка фруктових шкірок і посліду лежала під ним. Привіт, промовив хлопець. Привіт. Лінивець підняв маленьку, дивну, плескату голову так, що подивився на Квентіна догори дрихом. Поза виглядала незручною, але шия лінивця, здавалось, була досить добре пристосована до цього. Над очима у нього були чорні смуги шерсті, що надавали йому сонливого, єнотоподібного вигляду. Він примружився на світло від свічки Квентіна. «Вибач, що я не дуже часто спускався», – знизав плечима хлопець. «Усе гаразд, я не проти. Я не дуже соціальна тварина. Я навіть не знаю твого імені». «Ебігейл». «Отже, лінивиця». Квентін і не знав. Утрюм принесли твердий дерев'яний стілець, ймовірно, на випадок, якщо комусь сподобається розмовляти з лінивцем. «Та й ти був дуже зайнятий», – доброзичливо додала вона. Настала довга тиша. Час від часу лінивиця щось жувала своїми тупими жовтими зубами. Квентін не був упевнений, що саме. Мабуть, хтось спускався сюди і годував його. Точніше, її. Ти не заперечуєш, якщо я запитаю? Чому ти вирушила в цю подорож? Мене це ж завжди цікавило. Зовсім не заперечую, спокійно промовила Ебігейл. Я попливла, тому що ніхто інший не хотів. Та й усі подумали, що повинні когось послати. Рада тварин вирішила, що я не заперечуватиму, тому що багато сплю і не дуже багато рухаюсь. Мені подобається самотність. Певною мірою я майже не в цьому світі, тому не має особливого значення, де саме я в ньому перебуваю. А, ми думали, що балакучі тварини хочуть мати представника на палубі. І подумали, що ви образитесь, якщо ми не візьмемо когось із вас із собою. «А, ми думали, що ви образитесь, якщо ми нікого не відправимо. Як комічно, наскільки світ сповнений непорозумінь, вірно?» Так і було. Лінивиця не вважала довгі мовчанки незручними. Можливо, тварини усе це сприймають не так, як люди. «Коли лінивець помирає, він залишається висіти на своєму дереві», – сказала вона просто так. «Часто аж до процесу розкладання». Квентін кивнув. Цього я не знав. Це я до того, щоб розповісти тобі про те, як живуть лінивці. Це відрізняється від того, як живуть люди, і навіть від того, як живуть інші тварини. Ми проводимо своє життя між світами, можна сказати. Зависаємо між землею і небом, не торкаючись нічого. Наші думки ширяють між світом сну і пробудження. Певною мірою ми живемо на межі між життям і смертю. Це дуже відрізняється від того, як живуть люди. Тобі це, мабуть, здається дивним, але саме так ми почуваємось найкомфортніше. Лінивиця здавалась кимось, з ким можна бути відвертим. «Чому ти мені це розповідаєш?» – запитав юнак. «Я маю на увазі, є, звісно, причина для цього, але я її не бачу. Це стосується ключа? У тебе є якась ідея, як його знайти?» Квентін не знав, наскільки Ебіхейл була обізнана про те, що відбувається на палубі. Можливо, вона навіть не знала, що вони вирушили на пошуки. «Це не про ключ!» – відповіла лінивиця плинним, неквапливим голосом. «Я про Бенедикта Фенвіка». «Бенедикта? А що з ним?» «Ти хотів би з ним поговорити?» «Ну, звичайно, звісно. Але він помер два тижні тому». Усвідомлювати це було якось немислимо, так само як і тієї ночі. Є шляхи, закриті для більшості істот. Вони відкриті для лінивця. Квентін припустив, що зрозуміло, що терпіння дуже важливе під час розмови з лінивцем. Я не розумію. Ти можеш влаштувати спірітичний сеанс, і я поговорю з привидом Бенедикта? Ні, той хлопець у підземному світі. Він не привид, він тінь. Ебігейл повернула голову, і цей маневр вона здійснила на відводячи погляду від Квентіна. «Підземний світ?» – перепитав хлопець. «Ісусе! Він навіть не усвідомлював, що у Філорі є підземний світ. Він у пеклі?» «Ні, він у підземному світі, куди йдуть душі померлих». «З ним там усе гаразд? Я маю на увазі, я знаю, що він помер. Але чи йому там добре? Щось таке?» Всього я тобі сказати не можу. Я не настільки добре розумію людський комфорт. Лінивець знає лише спокій, нічого іншого. Мабуть, добре бути лінивцем. Квентіна непокоїла думка про Бенедикта у підземному світі. А його ж там не катують, правда? Червоні хлопці з рогами і вилами. У Філлері не треба вважати щось неможливим. Саме тому він про це запитав. Ні, його не мучать. Але він і не в раю. Я не знаю, що таке рай. У Філлорі є лише підземний світ. То як можна з ним поговорити? Ти можеш йому, не знаю, зателефонувати? З'єднати мене з ним? Ні, Квентін. Я не медіум, я психопомп. Не розмовляю з мертвими, але можу вказати тобі шлях до підземного світу. Хлопець не був впевнений, що хоче, щоб йому це показували. Він подивився на лінивицю. Її морда була нечитабельною. «Типу, фізично? Я можу фізично туди піти?» «Так!» Квентін глибоко вдихнув. «Добре. Я дуже хотів би допомогти Бенедикту, але не хочу залишати світ живих». «Я не буду тебе змушувати. Насправді я й не можу». У трюмі було моторошно. Темно. Виняток полум'я свічки Квентіна – яке залишалось ідеально прямим, коли корабель кидало вперед і назад. Лінивець теж легко розгойдувався як маятник. Квентін задумався, що трюм з якогось боку нагадує потойбіччя. «І де у філлорі підземний світ? Під землею? Під водою?» Ебігейл почала за собою доглядати. Спочатку язиком, а потім товстим дерев'янистим кігтем. «Певною мірою!» Сказала вона, облизуючись і чешучись, «Ми лінивці, як маленькі світи, самі в собі». Ніхто не міг витримувати паузу так, як лінивець, або вижити з такою малою кількістю заохочень до розмови. Квентін задумався, чи не здається людський світ Ебігейл таким, що проноситься повз із сліпучою мерехтливою швидкістю? Чи не виглядають люди для неї нервовими і прискореними? Так само, як і вона виглядає уповільненою. «Існує вид водоростей», – сказала вона, – «який росте лише у серці лінивця. Це пояснює наш унікальний зеленуватий відтінок. Водорості допомагають нам зливатись з листям, але вони також служать для живлення цілої екологічної системи. Існує навіть вид метеликів, який живе лише у густій, багатій на водорості шерсті лінивця». Щойно метелик на нього потрапляє. Вона довго помучилася з особливо жорстким клубком шерсті, перш ніж продовжити. Його крила відпадають. Вони йому не потрібні, бо метелик нікуди не збирається. Нарешті закінчивши, вона знову зачепилась кіхтем за балку. Їх називають лінивцевими метеликами. «Послухай, я хочу, щоб ти її вірно зрозуміла». У мене зараз немає часу ходити в підземний світ. У будь-який інший час горе за Бенедиктом було б найважливішою подією в моєму житті. Але всесвіт переживає кризу. Ми шукаємо ключ, від цього багато залежить. Дуже багато. Філорі може настати кінець, якщо ми його не знайдемо. Тож це доведеться відкласти. «Поки ти будеш в іншому світі, час не мине. Для мертвих немає змін». «А отже, немає й часу». Квентін не міг дозволити собі відволікатись. «Та й навіть якщо це не займе часу, у будь-якому разі яка від цього користь? Невже я зможу його повернути?» «Ні». «Тож, вибач за прямоту, але в чому сенс?» «Ти міг би запропонувати Бенедикту розраду. Іноді живі можуть дати дещо мертвим. І, можливо, він теж може тобі щось запропонувати». «Моє розуміння людських емоцій є...» Лінивиця зробила паузу, обмірковуючи вибір слів. «Неточним?» «Е, так, неточним. Але я не думаю, що Бенедикт щасливий після смерті». «Так, помер він жахливо. І, мабуть, він там дуже нещасливий». «Я думаю, можливо, він хоче тобі це сказати». Квентін про це і не задумався. «Я думаю, можливо, він міг би тобі щось і дати». Лінивиця дивилась на нього своїми блискучими очима, які, здавалось, вловлювали світло звідкись не з кімнати, а потім заплющила їх. Корабель застогнав, хвилі вдарили об корпус, били знову і знову монотонно. Квентін спостерігав за Ебігейл і уявив Бенедикта, замкненого і знемагаючого в погано намальованому мультяшному підземному світі хоче він, щоб його хтось відвідав. Напевно так. Юнак відчував відповідальність за картографа. Це частина буття королем. Але Бенедикт помер перш ніж дізнався, для чого потрібні ключі. Він думав, що помер без причини, тільки уявити, як з цим перебувати у вічності. Одна з речей, яку Квентін запам'ятав з книг про короля Артура, полягала в тому, що лицарі, на чиїй совісті були гріхи, ніколи не досягали успіху в пошуках Грааля. Справа була в тому, щоб піти на сповідь перед від'їздом. Треба подивитись в обличчю собі і розібратись з усім лайном, а потім тільки вирушати. У той час Квентін думав, що це очевидно, і не розумів, чому Гавейн та інші лицарі просто не змирились, не сповідались і не пішли далі. Замість цього вони блукали, встрявали в бійки і піддавались покусам. І зрештою не знайшли Граля. Але перебуваючи у самій гущі подій, це було не так очевидно. Можливо, смерть Бенедикта була, якщо не гріхом його совісті, то точно чимось невирішеним. Лінивиця мала рацію. Це тяжіло на його душі, уповільнюючи усіх. Можливо, це один з тих випадків, коли бути героєм не означає бути хоробрим. Можливо, просто треба робити те, що треба? Ну і зрештою, ніколи не знайдеться ідеального часу для відвідування мертвих у підземному світі. І якщо лінивиця сказала правду, то він дійсно повернеться, перш ніж хтось дізнається, що Квентін зник. «Тож я можу зробити це миттєво?» – перепитав юнак. «Я маю на увазі, час тут не пройде?» «Можливо, я перебільшила. Час не мене, поки ти будеш у підземному світі. Але все ж доведеться зробити певні приготування тут. І я зможу повернутись?» «Ти зможеш повернутись». «Гаразд. Добре». Тільки зараз Квентін зрозумів, що збирається відвідати підземний світ у піжамі. «Ну, давай починати. Що мені потрібно зробити?» «Я забула сказати». «Ритуал потрібно проводити на суші». «А, зрозуміло». Слава Богу, він усе-таки повернеться до ліжка. Пекло почекає. «А я думав, ми відправимось прямо зараз. Ну, тож я просто заскочу наступного разу, коли ми дістанемось...» Зверху почувся віддалений стукіт чобіт і задзвонів дзвін. «Ми ще не побачили землю, вірно?» Спитав юнак. Лінивиця заплющила очі і знову їх розкрила. Так, вони побачили землю. Квентін збирався запитати її, як вона це відчуває, але зупинився, тому що запитання означає, що йому доведеться висидіти в відповідь, а мудрості лінивиці йому вже вистачило. Не минуло й години, як Квентін стояв на пласкому сірому пляжі посеред ночі. Він хотів. Тихо прослизнути в підземний світ і назад, непомітно для решти банди. А потім, ніби просто так, згадати про це під час вечері. Мовляв, так, я був у пеклі, повернувся назад, нічого особливого, і Бенедикт передає привіт. Не хотілося робити це перед глядачами, але ті зібрались. Еліот, Джош, Поппі і навіть Джулія, яка витягла себе із ступору, щоб поспостерігати». Бінгл та один з матросів стояли неподалік із довгим веслом, покладеним на плечі, а з весла звисав лінивець. Вони винесли його на пляж так, як тушу Яловичини. Це здавалось найлегшим способом. З усіх них лише австралійка, здавалось, не була переконана, що це треба робити. «Ну, не знаю, Квентін», – промовила вона. «Я просто намагаюсь собі це уявити». Це не те саме, щоб відвідати когось у лікарні. Сказати «Одужуй швидше, ось тобі купка повітряних кульок, і прив'яжи їх до ліжка. Уяви, от ти помер. Ти б захотів, щоб живі тебе відвідували, розуміючи, що не повернешся з ними. Я не впевнена, що цього б хотіла. Це як сипати сіль на рану. Можливо, варто дати йому спокій, але Квентін не збирався цього робити. Що найгірше може статись? Та й Бенедикт його прожине, якщо схоче. Інші кутались в халати і пальта на холодному повітрі. Острів був не більш, ніж заросла піщана коса, пласка без особливостей. Після відпливу море було не стільки спокійним, скільки млявим. Кожні кілька хвилин воно набиралось достатньо енергії для хвилі, яка підіймалась на пів фута. А потім приголомшливим ляпасом падала на берег, ніби нагадуючи усім, що море усе ще на місці. «Я готовий!» Нарешті промовив Квентін. «Скажи, що робити?» Лінивиця попросила принести з корабля драбину і довгу пласку дошку. Наказала сперти їх одну на одну, щоб утворити трикутник. Драбина і дошка не хотіли так стояти. Трикутник постійно руйнувався. Тому Джош та Еліот його підтримували. Як колишній фізикнутий, Квентін звик творити магію з неперспективних сирих матеріалів, але це було грубо навіть за його мірками. Півмісяць Філорі дивився на них згори, заливаючи сцену срібним світлом. І чомусь моторошно швидко обертався, приблизно раз на десять хвилин, так що його роги завжди були спрямовані в різні боки. «Тепер підіймайся по драбині. Квентін так і зробив. Еліот застогнав від зусилля, утримуючи її прямо. Коли юнак заліз, лінивиця промовила. «А тепер спускайся по гірці!» Було зрозуміло, що мала на увазі Ебігейл. Треба з'їхати по дошці, як на дитячому майданчику. Хоча це й не було гіркою, а здавалось цирковою виставою. З'їхати без жодних поручнів. Сама гірка хиталась і в один момент майже впала але Джош з Еліотом зуміли її втримати. Квентін присів, розуміючи, що й навіть не думав, що подорож у підземний світ буде настільки абсурдною. Він радше сподівався, що це якось буде пов'язано з малюванням нечестивих сигилів на піску вогняними літерами за вишки десять футів і розкриттям порталу в пекло. «Спускайся!» – знову промовила лінивиця. «Це була необроблена соснова дошка». Тому довелось поборсатись кілька перших футів, але зрештою він з'їхав до самого низу. Квентін був готовий до того, що скалка встромиться йому в дупу будь-якої миті. Але цього не сталося. Його босі ноги ступили на твердий холодний пісок. «А тепер що?» – запитав юнак. «Тепер терпіння!» – вимовила Ебігейл. Усі зачекали, плюхнула хвиля. Порив вітру розвіяв тканину піжами. «А може мені? Спробуй поворушити пальцями ніг!» Квентін глибше зарився у холодний, вологий пісок пляжу. Він уже збирався піти спати, коли відчув, як пальці провалились крізь щось у нікуди. Пісок розлетівся в боки, і він впав. І в ту ж мить гірка стала справжньою металевою з поручнями. Він піднявся і скотився нею в повній темряві, не бачачи нічого навколо, і сам спуск не був ідеальним. Він щоразу застрягав і знову мусив просуватись, використовуючи руку й сідниці, які скрипіли в непроглядній темряві. Далеко попереду й унизу з'явилось світло. Юнак рухався не дуже швидко, тож мав достатньо часу, щоб роздивитись його джерело на шляху вниз. Звичайна електрична лампочка вмонтована в цегляну стіну. Стару і нерівну кладку треба було ремонтувати. Під лампочкою металеві подвійні двері, пофарбовані в сірокоричневий колір. Зовсім звичайні. Такі, що можуть вести до шкільної актової зали. Перед ними дехто, хто виглядав занадто малим, щоб стояти перед входом до пекла. Охайний маленький хлопчик, якому років з вісім. Коротке чорне волосся, обличчя вузьке, одягнений у сірий костюмчик дитячого розміру з білою сорочкою, але без краватки. Він виглядав так, ніби йому стало неспокійно в церкві, тож треба було вийти на хвилинку розвіятись. У хлопчика навіть не було стільця, щоб сидіти. Він просто стояв на місці і спостерігав за Квентіном. Той сповільнився і зупинився за двадцять футів від кінця гірки. «Привіт!» – сказав хлопчик. Його голос пролунав лунко в тиші. «Привіт!» – відповів Квентін. Він з'їхав до кінця, а потім встав, наскільки міг граційно. «Ти не мертвий?» – промовив хлопчик. «Так, живий. Але це вхід до підземного світу. Знаєш, як я зрозумів, що ти живий?» Він вказав за спину юнака. «Гірка! З неї краще спускатись, якщо ти мертвий!» «А, так, я кілька разів застрягав». Шкіра Квентіна поколювала. Він задумався, чи живий хлопчик, бо не виглядав мертвим. «Мертві люди легші», – відповів той. «І коли ти помираєш, тобі дають халат. У ньому краще ковзати, ніж у штанях». Лампочка створювала бульбашку світла в темряві. Квентін відчував навколо величезну порожнечу. Ані неба, ані стелі. Загляна стіна, здавалося, стягнулась вгору нескінченно, наскільки він міг бачити. Отже, він у підвалі світу, хлопець показав на подвійні двері. «Я можу зайти всередину?» «Можна, якщо ти мертвий. Таке вже правило». «Ага», – промовив юнак, визнаючи невдачу. «Напевно, Ебі Гейл забула повідомити його про цю особливість». Квентін не хотів карабкатись назад по тій довгій гірці, якщо саме так треба повертатись у верхній світ. Він пам'ятав з дитинства, що це майже можливо, але та гірка півмилі завдовжки. А що як він впаде, або що як хтось помре і скотиться нею вниз, поки він підійматиметься? Але це було б таким полегшенням. Можна повернутися до справ, до пошуків ключа. Е, «Річ у тому...» «Мій друг Бенедикт всередині, і мені потрібно дещо йому сказати». Хлопчик на хвильку задумався. «Може, скажеш мені, а я йому передам?» «Я думаю, це має бути особиста зустріч». Хлопчик закусив губу. «А паспорт у тебе є?» «Паспорт?» «Здається, ні». «А мені, здається, є. Дивись». Він підняв руку і дістав щось із нагрудної кишені піжами. Складений навпіл клаптик паперу. Квентіну знадобилось мить, щоб упізнати. Це паспорт, який зробила йому маленька дівчинка, здається, Елеонора, на зовнішньому острові. Як той опинився в кишені? Хлопчик вивчив цей документ з восьмирічною версією інтенсивного бюрократичного контролю. Потім подивився на обличчя Квентіна, щоб порівняти його з фотографією. «Тут вірно написано твоє ім'я». Він вказав пальцем під фотографію. Напис кольоровим олівцем. Великі літери. Кентін. К написана задом наперед. Е, так. Хлопчик зітхнув. Точно так само, ніби його обіграли в китайські шашки. Ну тоді можеш заходити. І він закотив очі так, щоб Квентін зрозумів. Хлопчику насправді байдуже. Зайде він чи ні? Юнак відчинив двері. Ті й не були замкнені. І задумався, що б зробив хлопчик, якби він просто проштовхнувся повз нього. Мабуть, він би перетворився на якусь невимовно жахливу істоту з фільму «Екзорцист» і з'їв би його. Двері відчинились у величезний відкритий простір, слабо освітлений рядами гудучих люмінесцентних лап зверху. Там було повно людей. Застояне повітря й бурмотіння тисяч розмов його огорнули. Місце схоже на гімнастичний зал, або це найближча аналогія, яку можна придумати на ходу. Центр відпочинку. Люди стояли, сиділи, ходили, але здебільшого грали в ігри. Прямо перед ним четверо мляво перекидали воланчик через бадмінтонну сітку. Далі він побачив майданчик для волейболу, на якому нікого не було, і кілька столів для пінг-понгу. Підлога лакована, розкреслена пересічними кривими лініями різних видів спорту в закритих приміщеннях, намальованими одна на одній під дивними кутами, дивними кольорами, як це було в шкільних спортзалах. Усе це нагадувало великий порожній стадіон, де звук проходить свій шлях, але не знаходить від чого відбитись, тому просто стає сірим, рваним і нечітким. Люди тіні, як він припустив, виглядали цілком реальними, хоча штучне світло вимивало з них усі кольори, усі одягнені в вільний білий спортивний одяг. Його піжама, зрештою, не виглядала так вже й недоречно. Квентін вирішив сприймати все, як є, і не занадто замислюватись, не намагатись нічого зрозуміти, і просто спробувати знайти Бенедикта. Ось чому він тут. Але у цьому місці справді потрібен варгілій, щоб показати усе навколо. Юнак озирнувся, але двері вже зачинились. Але в найостанніший момент Джулія прослизнула всередину. Вона озирнулась кімнатою так само, як і Квентін, але без цілковитого здивування, її здатність сприймати речі спокійно була просто приголомшливою, її лихоманка й апатія, здавалось, зникли. Двері причинились за нею з металевим клацанням. На мить Квентін подумав, що Джулія померла, його серце ледь не зупинилось. Розслабся, сказала вона. Я подумала, тобі може знадобитись компанія. Дякую. Серце забилось знову. Ти маєш рацію компанія потрібна. Я радий, що ти тут. Тіні, здавалось, не були особливо раді перебувати в підземному світі. Здебільшого, вони нудьгували. Ніхто не ловив ракетками удари, розмахували ними мляво, і коли хтось забивав воланчик у сітку, ніхто не виглядав особливо розлюченим. Злегка розчарованим, можливо, і максимум. Їм було байдуже. Поруч висіло табло, але ніхто не вів рахунку. На ньому був показаний остаточний рахунок попередньої гри, або, можливо, гри перед нею. Насправді багато хто взагалі не грав. Просто розмовляли лежали на спині, дивлячись на гудучі люмінесцентні лампи, нічого не кажучи. «У тебе що, був паспорт?» – запитав Квентін. «Ні, хлопчик на мене навіть не подивився». Юнак нахмурився. «Дивно. То давай краще шукати?» «Ага, тільки разом». Квентіну довелося змусити себе йти. Чим глибше вони поринали в натовп, тим більше, як йому здавалось, був ризик застрягти тут назавжди, щоб там не казав лінивець. Вони пробирались між різними групами, іноді переступаючи через чиїсь ноги, намагаючись не наступити на чиїсь руки, ніби тут був багатолюдний пікнік. Він боявся привернути увагу тим, що живий. Але люди просто кидали на нього погляд і відвертались. Це був не такий підземний світ, як у Гомера чи Данте, де всі прагнули з тобою поговорити. Тут, скоріш, було депресивно, ніж моторошно. Ніби відвідуєш літній табор або будинок для літніх людей, або взагалі будь-який офіс. Все добре, але знання того, що тобі не потрібно тут залишатись, що можна піти додому в кінці дня і не повертатись, настільки полегшує, що аж голова паморочиться». Не все обладнання тут було новим, деяке навіть досить пошарпане. На настільних іграх потріскані шкірясті складинки посередині, де вони складались, а на деяких бадмінтонних ракетках бовтались одна-дві вільні струни. Перший справжній шок стався, коли він побачив фен. Втім, слід було цього очікувати. Ця дівчина була однією з провідниць у подорожі до горбниці Ембера, вона була доброю, не зрадницею, вони були ледь знайомі, але її було неможливо сплутати з кимось іншим риб'ячі губи, коротка стрижка. останнє він її бачив, коли її одночасно розчевлював і підпалював гігант, зроблений з розпеченого заліза. Тут дівчина виглядала здоровою, тільки трохи блідою. Вона грала в повільну, ненапружену гру в пінпонг. Якщо і впізнала його, то цього не показала, а тепер він задумався над тим, про що намагався не думати з того часу, як лінивець вперше згадав про подорож чи Еліс тут, частина його прагнула побачити її, і віддала б усе, щоб одне з облич у натовпі їй належало. Інша частина Квентіна сподівалась, що Еліс тут немає, бо вона Ніфін. І, можливо, це вважається живою істотою. Тут і там стелю підтримували металеві колонни. Бенедикт сидів, притулившись до однієї з них, і дивився кудись у бліду порожню далечінь. Перед ним була розкладена половина пас'янсу, до якого колишній картограф втратив інтерес, хоча було цілком очевидно, що не застряг. Треба було покласти червону п'ятірку на шістку трев. Хлопець більше нагадував Бенедикта, якого Квентін вперше зустрів у картографічній кімнаті, ніж засмаглого правого хлопця, яким він став на борту Мунджака. Блідий, тонкорукий, зі своїм старим чорним чубчиком, що спадав на очі. Волосся відросло. Смерть зробила його молодшим. Квентін зупинився. «Привіт, Бенедикт!» «Привіт», додала Джулія. Очі хлопця метнулись до Квентіна, а потім знову вдалечині. «Я знаю, ти не можеш мене забрати з собою», – тихо промовив він. Мертві завжди казали правду. «Ти маєш рацію, не можу», – так сказала лінивиця. «То чому ти прийшов?» А от тепер він подивився на юнака з докором. Квентін хвилювався, що у нього буде зяюча рана на шиї, але та була гладенька і ціла. Він не зомбі. Він привид. Хоча ні. Тінь. Тому що я хотів знову тебе побачити. Юнак сів поруч із картографом і теж притулився спиною до колони. Джулія сіла з іншого боку. У трьох вони дивились на метушливий натовп мертвих людей. Минув якийсь час, можливо, п'ять хвилин, можливо, година, у підземному світі важко було стежити за часом. І, можливо, це треба навіть контролювати. «Як ти?» – запитала Джулія. Бенедикт не відповів. «Ти бачив, що зі мною сталося?» – промовив він. «Я не міг повірити». Бінгл сказав залишатись на кораблі, але я подумав. Він не скінчив. Нахмурився і похитав головою. «Я хотів спробувати дещо з того, що ми тренували». По-справжньому, у бою, але щойно я ступив на берег, фух, і прямо в горло, в западинку. Він натиснув вказівним пальцем на м'яку частину під кадиком, куди увійшла стріла. Навіть було не дуже боляче. Ось що смішно. Я думав, можна її витягти, тому обернувся, щоб повернутись на корабель, а потім зрозумів, що не дихаю, і сів. В роті була кров, меч упав у воду. Уявляєш, я про це хвилювався. І намагався зрозуміти, чи вдасться пізніше пірнути і його дістати. До речі, це хтось зробив? Квентін похитав головою. Та й, мабуть, не має значення. Це лише тренувальний меч. А далі? Ти з'їхав з гірки? Бенедикт кивнув. У Квентіна народилась теорія. Гірка – це приниження. Ось що. Навмисний сором. Ось, що робила смерть, ставилась до тебе як до дитини, ніби все, що ти колись думав, робив і про що піклувався, було лише грою, яку треба припинити, коли скінчиться життя. Смерть тебе не поважала, вважала тебе нісенітницею і хотіла переконатись, що ти про це знатимеш. То ти дістав ключ? запитав картограф. Ось про це я й хотів розповісти так, дістав. «Була велика бійка, ми дістали артефакт, і він виявився дуже важливим. Я хотів, щоб ти знав це. Але більше ніхто не загинув. Тільки я. Так, але мене поранили в бік. Але я тут, щоб сказати, що наша справа важлива. Ти помер не дарма. Ці ключі використають, щоб врятувати Філорі. У нашій подорожі був сенс, тому що без ключів магія зникне». І світ зруйнується. Вираз обличчя Бенедикта не змінився. Але я нічого не зробив. Моя смерть нічого не вирішила. Я міг би просто залишатись на кораблі. Ми не знаємо, що сталося б тоді. Улізла в розмову Джулія. Бенедикт її проігнорував. «Він мене не чує», – сказала дівчина Квентіну. «Щось дивне відбувається. Ніхто тут мене не бачить і не чує». Він навіть не знає, що я тут. «Бенедикт, ти бачиш Джулію? Вона сидить прямо поруч із тобою», – запитав Квентін. «Ні», – картограф нахмурився так, як робив колись. «Нікого не бачу, тільки тебе. Я тут як привид», – зробила висновок дівчина. «Привид серед привидів. Щось було із нею не так. Чому мертві її не бачать?» «Серйозне питання» але не таке, на яке треба шукати відповідь прямо зараз. Замість цього вони ще трохи поспостерігали за натовпом. Попри увесь час, який мертві мали для тренувань, вони, здавалось, не дуже добре грали. Ніхто ніколи не намагався зробити вишукану подачу, розіграші тривали лише кілька ударів, а потім м'яч потрапляв у сітку або відскакував у натовп. «Усе це місце», – раптом сказав Бенедикт. Його хтось намагався зробити приємним, додав усі ці ігри та йке інше, але все ж недостатньо продумав усе до кінця, розумієш? Я маю на увазі, кому це в біса потрібно? Хто хоче грати в ігри вічно? Мені просто так усе набридло, а я ще й тут не так довго. Хтось. Срібні боги, мабуть. Бенедикт копнув свою гру в паціянс, зіпсувавши рівні ряди. «Ти навіть не отримуєш тут сил? Не вмієш літати? Я навіть не прозорий?» Він підняв руку, щоб це продемонструвати, і знову опустив її. «Тому що, напевно, це було б занадто круто? Чи щось таке?» «А що ще тут можна робити? Крім ігор?» «Небагато». Бенедикт зарився пальцями у волосся і подивився на стелю. «Розмовляти з іншими тінями, «Їсти нічого, але й голоду не відчуваєш?» Хтось б'ється чи займається сексом, можна навіть спостерігати за ними. Але через деякий час, розумієш, немає у цьому сенсу. До речі, таке роблять тільки новоприбулі. Одного разу вони зробили людську піраміду, щоб спробувати дістатись до світла. Але до нього не дістати. Воно занадто високо. «У мене, до речі, ніколи не було сексу», – раптом додав він. «У реальності. А тепер навіть не хочеться». Квентін ще деякий час розповідав про справи, вводячи Бенедикта у курс подій. «Ти вже переспав з тією дівчиною, Поппі?» – перебив Бенедикт. «Ага, усі були у цьому впевнені?» «Усі?» – Джулія, привид-привида, усміхнулась. Краєм ока Квентін не міг не помітити, що вони привертають увагу. Нічого очевидного, але кілька людей вказували на них пальцями. Хлопчик, якому могло б бути тринадцять, стояв і пильно дивився на нього. Квентін задумався. Як той помер? А я, здається, зрозуміла. Випалила Джулія. Зникло. Та частина мене, людська. Та, що могла померти. Її більше немає, Квентін. Я втратила її назавжди. Ось чому мене ніхто не бачить. Вона говорила з ним, спрямувавши погляд чорних очей вдалечінь. «Я ніколи більше не буду людиною. Цього я досі не розуміла. Я втратила свою тінь. Мабуть, я це знала, але не хотіла вірити». Він почав відповідати, що йому шкода того, що вона втратила. Шкода, що він не міг зробити більше. Шкода за все, що сталося і не сталося. Але було так багато усілякого незрозумілого. Що означає втратити тінь? Як це сталося? Як це відчувається? Тепер вона стала менш людиною чи більш. Але Джулія підняла руку, і тоді заговорив Бенедикт. «Сподіваюсь, у вас нічого не вийде», – раптом сказав картограф, ніби щойно прийняв рішення. «Сподіваюсь, ви ніколи не знайдете ключ, і усі помруть, світ загине. Знаєш чому? Тому що тоді, можливо, і це місце зникне». А потім він заплакав. Заридав так сильно, що не видавав жодного звуку. Квентін поклав руку йому на спину. «Треба сказати щось. Що завгодно. Мені шкода, Бенедикт. Ти помер занадто рано. Не пожив ще!» Той похитав головою. «Та й добре, що я помер!» Він судомно вдихнув. «Я був нікчемою. Добре, що помер я, а не хтось інший!» Його голос зірвався на писк у кінці. «Ні, ну це маячня!» – твердо промовив Квентін. «Ти був чудовим картографом і збирався стати прекрасним фіхтувальником. І це чортова трагедія, що ти помер!» Бенедикт і на це кивнув. «Ти передаси їй привіт від мене? Скажи, що вона мені подобалась?» «Ти зараз про кого?» Хоча його обличчя й почервоніло від плачу, й було мокрим від сріз, на обличчі Бенедикта знову з'явився вираз підліткового презирства. «Поппі, вона була добра до мене!» «Як думаєш, вона могла б до мене тут прийти? Сюди, униз!» «Я не думаю, що у неї є для цього паспорт. Вибач, Бенедикт!» Той кивнув. Навколо них двох тепер кружляло більше тіни. Не було зрозуміло, чи з дружніми намірами. «Я обов'язково зайду до тебе ще раз!» сказав Квентін. «Не зайдеш. Такі правила. Можна прийти лише один раз. У тебе ж там паспорт забрали і не повернули, правда?» «Здається, ні». Картограф вдихнув і витер очі білим рукавом. «Я б хотів вчинити по-іншому. Ніяк не можу про це перестати думати. Це так тупо. Якби я просто почекав на човні, то був би живим. Знаєш, я подивився на ту стрілу і подумав, «Як ця маленька паличка, шматочок дерева, може забрати моє життя? Як вона може усе стерти? Ось моя остання думка!» Він подивився на Квентіна. Це була єдина мить, коли він не здавався злим чи сором'язливим. «Мені цього так бракує. Ти не розумієш, як цього бракує. Мені дуже шкода, Бенедикт. Нам тебе теж бракує. Слухай, тобі краще йти». «Мені здається, вони не хочуть, щоб ти тут був». Навколо них зібралась ціла юрба. Можливо, все через нестандартну піжаму. А може через те, що Квентин живий. На нього продовжував витріщатись той дивний хлопчик. І юнак волів би, щоб тіні не виглядали настільки щільними. Квентін і Бенедикт одночасно підвелись, повернувшись спинами до колони. Джулія теж. «А!» «У мене є дещо», – сказав картограф, раптом зніяковівши. «Я хотів дещо повернути». Він витягнув щось із кишені і вклав у руку Квентіна. Річ була тверда і холодна. Золотий ключ. «О, Господи! Останній!» Квентін узявся за артефакт обома руками. «Бенедикт, як ти це дістав?» «Квентін, це воно?» – перепитала Джулія. «Він був у мене весь час», – пояснив хлопець. «Після того, як ти і королева Джулія пройшли крізь двері, я його підібрав, коли ніхто не бачив. Не знаю, чому. І не знав, як його повернути. Думав, можливо, вдасться прикинутись, що знайшов його. Вибачте, я хотів бути героєм». «Не вибачайся». Серце Квентіна шалено забилось в грудях. «Ось воно. Вони все-таки переможуть». «Взагалі не вибачайся». І цей ключ опинився тут зі мною, коли я помер. Тож я не знав, що робити. Ти вчинив правильно, Бенедикт. Як же Квентін помилявся. Зрештою, не доведеться вбивати монстра чи розгадувати загадку. Просто потрібно було спуститись сюди, щоб поцікавитись, як справи у Бенедикта. Дякую. Ти герой, справжній. І завжди ним будеш. Квентін голосно розсміявся і поплескав бідного картографа по плечу. Той теж розсміявся. Спочатку неохоче, а потім завзято. Юнак задумався. Коли востаннє хтось сміявся тут, унизу? Час, промовила Джулія. Я готова. Так, прийшов час іти, якщо дівчина це мала на увазі. Але тіні, здавалось, не хотіли їх відпускати. Вони оточили їх півколом, Десь сотня, і заблокували шлях до дверей. Квентін не міг проштовхнутися, бо тіний було занадто багато. Він відступив, сподіваючись сховатись за колонною від натовпу, намагаючись щось придумати. Серце на мить підскочило, коли він побачив Джоліббі, що сидів на підлозі метрів за п'ятдесят. Королівський єгер просто спостерігав, занадто апатичний навіть для того, щоб підвестись. Він нічого не збирався робити. Ключ. Він може відкрити прохід. Квентін шалено тикав ним у повітря, але артефакт ні за що не зачеплювався. Замок не знаходився. Юнак тикав енергійніше і хаотичніше. Бог знає, куди їх виведе прохід, але будь-де краще, ніж тут. «Тут не спрацює?» – вигукнув хтось голосом школяра. «Магія тут не діє!» Той хлопчик, що витріщався. Квентін його впізнав. Мартін Чатвін, але молодий, років зо тринадцять. Мабуть, так він виглядав незадовго до того, як став чудовиськом, перш ніж помер вперше. Тут немає твоєї дівчини, мерзенно промовив він. Вона тебе не врятує. Можливо, справа в тому, що Квентін усе ще міг померти. Ось що приваблювало тіні. Вбивши його, вони намагались змінити життя наверху. Кілька тіней у першому ряду рушили уперед. Перша хвиля неминучого наступу, але Бенедикт ступив їм назустріч. Вони завагались. Картограф вихопив бадмінтонну ракетку з чиєїсь руки і замахнувся нею, як мечем. Ану вперед, виродки! Ось він, воїн, яким мав би бути картограф. Він прийняв ідеальну дуельну стійку, яку вивчив у Бінгла, і направив ракетку на Мартіна Чатвіна. «Ну що, ти перший? Ну жбо!» Квентін став поруч із ним, хоча розумів, що без магії він практично беззахисний. Шкода, що не взяв меча. Він приготувався і підняв кулаки, намагаючись виглядати так, ніби хоч трохи розуміє, що з ними робити. «Я змінююсь». Констатувала Джулія позаду. А потім додала. Час настав. От тільки на зараз, подумав Квентін. Будь ласка, тільки на зараз. Нехай нічого нового не відбувається. Юнак крадькома озирнувся на Джулію і витріщився. Як і усі інші. Джулія стала вищою, а її очі перетворились на яскраво-зелені смарагди. Щось відбувалося. Вона дивилась на свої руки з маленькою, зосередженою гримасою на обличчі, спостерігаючи, як вони стають довшими і сильнішими, як її шкіра набуває блискучого перламутрового сяйва. Схоже на те, як і при битві в замку, Джулія ставалась чимось іншим. А потім вона посміхнулась по-справжньому, подивилась повсквентіна на зібрані тіні і ті відступили, Ніби зіткнулись з сильним вітром. Бенедикт вирячив очі й розкрив рота. А тепер ти мене бачиш? запитала вона картографа. Той кивнув, продовжуючи витріщатись. Тепер Джулія була чимось іншим, чимось нелюдським. Духом. Вона була гарною й раніше, але тепер стала ще й величною. Це місце дозволило їй завершити перетворення на те, чим вона ставала увесь цей час. З цікавістю дівчина підняла з підлоги палицю, схожу на хокейну ключку. Доторкнулась до неї, і спортивний інвентар перетворився на довгий посох із вузлуватою короною. Вона ним змахнула, і тіні відступили ще далі. Навіть Мартін Чатвін. «Їди!» – промовила вона. Усе ще голосом Джулії, але підсиленим, із реверберацією. «Виходь на бій!» Мартін стояв на місці. Джулія сама підійшла до нього. Миттєво, швидше, ніж рухається людина. Вона схопила його за передню частину сорочки, підняла і кинула через голову в натовп. Його руки й ноги розлетілись, як у морської зірки. Сила дівчини була нереальною. Квентін не був упевнений, чи могла вона поранити Мартіна. Він же не міг померти втретє. Але, безперечно, той злякався. Передні ряди натовпу відступили. Але за ними нахлинули тіні з усіх боків. Голоси тупі тніг голосно лунали у величезній кімнаті. Голоси понеслись. Щось тут відбувається. Їм не було кінця. Джулія, мабуть, могла б пробитись крізь усіх до дверей, але Квентін не думав, що їй вдасться врятувати його. Джулія це зрозуміла і повернулася до Квентіна. «Не хвилюйся! Усе буде добре!» Квентін сказав це їй на газоні батьків у Честертоні. І задумався, чи спеціально вона повторила фразу. З її вуст вона тепер звучала набагато краще. Джулія стукнула кінцем посоха об підлогу, і тоді Квентіну довелось відвести погляд. Щось спалахнуло. Він нічого не побачив, але почув, як усі разом тіні підземного світу Філлорі одночасно ахнули. Світло тут змінилось. Більше не тонке люмінісцентне, а справжнє насичене, біло-золоте, сонячне, з усіма променями і хвилями. Ніби в хмарах відкрилась прогалина. Пролунав ще один голос. досить! Ще один голос. Квентін підвів очі і побачив жінку перед Джулією, там, де вона посухом ударила в підлогу. Ця жінка була уособленням сили, обличчя прекрасне, тепле, з гумором, горде й люте водночас, обличчя богині, яке наполовину занурене в тінь, і з цього боку проступало горе і лють. Вона ніби одночасно казала «І все буде добре», а якщо не буде, то треба плакати. В одній руці вузлувати посох, як у Джулії, в іншій – пташине гніздо з трьома блакитними яйцями. «Зупиніться!» – сказала вона, і тіні послухались, завмерли. Джулія схилилась перед богиною, закривши обличчя руками. «Моя дочка?» – промовила та. «Тепер ти в безпеці! Усе скінчилось. Джулія кивнула і подивилась на неї. Обличчя дівчини залилось сльозами. «Ви... це... вона!» – промовила Джулія. «Наша... пані! Я заберу тебе додому!» – промовила богиня і кивнула Квентіну. Вона не сяїла буквально, але дивитись на неї було важко. Так само важко, як дивитись на сонце. Лише тепер юнак усвідомив зріст жінка заввишки футів зо десять. Мертві мовчки спостерігали за ними більше ніякого пінг понгу. На мить увесь підземний світ замовк. Джулія підвелась, витираючи сльози. Що трапилось? запитав Квентін. Ти інша? Трапилось те, що все скінчилось, посміхнулась Джулія і нахилила голову. "Тепер я донька богині, дріада і частково божественна", додала вона сором'язливо. Він подивився на подругу. Вона виглядала прекрасно. "Знаю, точно все буде добре. Тобі личить", промовив Квентін. "Дякую. І нам щастити. А тут я сперечатись не збираюсь". Богиня обійняла їх обох однією величезною рукою, притримала і разом вони почали підійматися в повітря. Хтось скрикнув, і Квентін відчув, як рука Бенедикта схопила його за щиколотку. Не залишай мене тут, будь ласка. Юнак чомусь згадав фільми з останньою епічною евакуацією на гелікоптері і нахилився, щоб схопити Бенедикта за зап'ясток. Йому це вдалось. «Тримаю!» – крикнув він. Квентін не знав, що робить, але розумів, що буде триматись за Бенедикта з усієї сили. Вони піднялись на десять футів, на двадцять. У них вийде. Вони витягнуть одну душу назад. Повернуть життя. Смерті судилось виграти війну, але все ж не з ідеальним рахунком. «Тримайся!» Але Бенедикту не вдалося. Його рука зісковзнула, і картограф без слів впав назад, в кучу тіней. А потім вони продовжили шлях вгору, повз люмінісцентні лампи. І далі, крізь те місце, де мала б бути стеля. Більше нічого не можна зробити. Не маючи за що триматись, Квентін так сильно стиснув ключ, що той врізався йому в долоню. Він загубив Бенедикта, але не збирався втрачати артефакт.